Még voltam már itt vasárnap között. De még hol is tartunk? I haven't been here for a while. Na milyen könyvet veszünk, ki emlékszik. Which book are we? Az apcsal 17nél hagytok abba, és we, még azt fogjuk ma befejezni. We start in Act 17. Hallottam, hogy jól sikerült a a biblióra, amit az Attila tartott, meg amit a Mark tartott, dicsőség Istennek. I heard that the Bible study that was by Attila and Mark was, was uh, successful, so glory to God! Uh, érdekes ma reggel, ahogy uh, készültem jönni, Isten szólt hozzám még valamit, és át kellett írnom a bibliórát. <laughs> It is interesting that this morning as I was preparing to come here I got Antonio something and I had to um, change a little bit the beginning of my notes. Adrinám erősz, meg előre elküldtem neki yazdéketet, hogy hát ugye olvasd. has already sent me the notes so that I could read them. Isten áldja meg ezt a mostaniot. <laughs> so clever. <God bless. laughs> that time. Uh nagyon fontos, hogy Istenről helyesen gondolkodjunk. Én azt gondolom, hogy az egyháznak, meg személy szerint minden hívőnek a legnagyobb kérdése az, hogy ki csoda isten? I think that the biggest question of the church and, and of us as a person, who is God? Nem, nem, nem csak az, hogy miket tett, és miket mondott, hanem maga ő kicsoda? És he he he? lehet helyes, meg lehet helytelen megértésünk arról hogy kicsoda isten. Egyikünk sem Isten teljesen, nem is tudhatja, vagy nem is jelentheti ki ezt magáról senki, hogy teljesen ismeri őt. De nagyon fontos, hogy amit tudunk, az helyes legyen, és az igén merítsük azt a tudást. But that the things we know would be right, and we could have them from the Mindig nagyon sokat elárul az egy az egyházról rólunk is, hogy. Mit mondunk Istenről? Mit mondunk, hogy ő kicsoda? a lot of us as a church and the church that do we say God? Az is sokat elárul, hogy mit nem mondunk. what we don't say. És én most nem csupán teológiára gondoltam, nem azt, hogy ó Isten egy ö, nagy tudományos maszlaggal előadott hogy kicsoda is. Hanem a tér mindennapi napi keresztény életedben kicsoda Isten? In your life, who is God? Isten előtt az egyik legutálatosabb dolog, a legutálatosabb bűn, azok a bálványimádás, vagy a bálványok. The that is the most is idol Azért, mert a, a, a bálványok gúnyolják Istennek a természetét. Valami, aki Istennek állítja magát, de tulajdonképpen nem az. Something that says, um, Galv, mondhatod, hogy hát or claim nincsenek bálványaim ott van, nem ül egy buddha a, a tévé mellett. Tiszta vagyok a bálványimádásban. Hidd el, a bálványimádás nem a szobrokkal kezdődik, hanem már a fejedben. Megragad egy gondolatot Istenről, ami nem méltó ő hozzá, akkor az már bálván imádás. Valami olyan a gondolod, ami ő nem. Think him to be else, but he's not a Róma 1.21 azt mondja, In 1, we see. Róma 1.21 Megismerték Istent, mégsem dicsérték, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutott a gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. It says, for although they knew God, they neither glorified him as God nor have uh, gave thanks to him, but their thinking became uh, uh, futile and their foolish hearts were darkened. Érdekes, hogy olyan személyekről beszél, akik már It is interesting because it's talking about people who knew God. But it says they did not glorify God. Nem áldották őt Istenként. Valaki másként tették ezt, valami bálványt formáltak belőle. Form be az az imám, hogy felismerjük ezeket ma. My, <laughs> Nem csak ma, hanem az életünkben. Felismerjük, hogyha valamit tévesen formáltunk ki a fejünkben, vagy a szívünkben. ki a fejünkben, vagy a szívünkben. Az egyetlen tökéletes forrás isten megismerésére az az ige. Jézus Krisztus kinyilatkoztatta az atyát. Imádkozzunk most együtt, mielőtt elkezdjük az Apcát, hogy Isten az Igenkeresztő moson átnézzem. Let's pray before Jézus, köszönjük, hogy az igében tölthetünk időz ma. Uram, mi téged szeretnénk megismerni. We would like to know you. Uram, hatránk sok minden A múltunk, a, a világ, az ellenség. There a many things that has an effect on us, our past and our enemy. A, a való gondolatainkat is néha kicsavárják ezek. And, uh, sometimes our thoughts of you are right ones. Uram, szeretnénk, hogyha annak hinnénk, annak imádnánk és annak biztánynk téged, aki te vagy. I would like to believe you and worship you as um, you are. A Biblia istene. The the God of the Bible. Kérjük, hogy taníts minket ma úr. We ask that you might teach us. Gyere közelebb hozzánk. Come near to us. Most át a gondolatainka. And wash through our toils. Dicsői meg ez a lapozító ala. And be glorified during this time. Amen. Amen. Arról olvastunk az Aksel, uh, 16. 18. Igévés előtt a 17. fejezet 16. A verse előtt, hogy Pál Bérjában volt. We read in 17, 16 that Paul De megérkeztek emberek, akik lázadást szítottak és el kellett mennekülni a Pálnak. And there were some people arriving there who made a and he had to leave. Erről olvassunk a 16. Versen. Miközben Pál Aténban várta őket, Pált is, vagy Szilázt és Timóteust, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Pálnak el kellett menekülnie Aténba, és ott várja az utitársait. So Paul had to go to Athen and he was waiting for his uh, company. És amint várakozik, bejárja Aten városát. Ez egy híres nagy város, be akarta járni pár. And as waiting, he to go the city. It's a Nem tudom, eljutottál eljutottál-e már Athénba? ez egy óriási város volt az ókorban. don't know az egyik csodája. A görög kultúra központja itt voltak az iskolák, a filozófusok, ide tették le székhelyüket. Amikor most olvasunk róla, már nem olyan nagy hatalom politikailag már elvesztette jelentőségét, de ott még mindig egy kulturális központ. Az arrol veszünk ki, hogy Pál bejárta a Aten és háborogott a láka. Paul was was going around and he was greatly distressed. Pál elsőre jár Atenban, de nem úgy nézzi meg, mint egy turistánézni meg. Paul is, is in this city for the first time, but he's not going around as a tourist. Látja a gyönyörű épületeket, de látja azt a sok bálványt, amivel teljesen ezt a várost. He sees the beautiful buildings, but also he sees the idols that the city. Felháborodik ezen. A lelkét zavarja, amit lát. És megtöri And he was greatly distressed. a szívét. Hm. Ez a város ma is egy turisztikai látványosság. This city is still a of amit ma megnézünk, hogy milyen csodálatos épületek szobrok, azok akkor bárványmásnak az eszköz we go to see the, the buildings and uh, all the statues was the two or five or three. Spát, and Paul was, uh, distressed because sokat elárul rólunk az hogy mi háborít fel minket if we a lot ourselves that what, um, what, um, makes us uh, distressed az is sokat elárul rólunk hogy mi okoz nekünk örömet and if we a lot that what can make us happy hogy mind sírunk, meg mind nevetünk. Pál amikor bejárt ezt a várost, ő más szemmel nézte, mint egy turista. Different... Ő úgy érkezett meg, mint az evangéliumnak a nagykövete. The, even, uh, the, the ha valaki elmegy Las Vegasba, Vegas, azzal a célel, hogy kaszinózzon. <laughs> akkor lehet, hogy elcsodálkozik az, hogy milyen gyönyörűek ezek az épületek. milyen gyönyörűek ezek a kaszinók. De egy páស្tornak a szemével, egy szolgálónak a szemével, ez egy, egy mélységes, dűnös város. Azt mondják, hogy amikor az asztronauták elmennek a műholdra, a lássuk akkor elcsodálkoznak hogy el, mint egy ragu, ragyogó gyémánt, úgy ki van világítva, hogy a, a, a világérből látszik um, that, um, the, the, uh, uh, uh, really De ha lentről the az egy mocskos város adjon nekünk isten olyan szemeket, ami pának volt Gave us hm. Amikor ő ezt látta, úgy érezte, hogy Isten igéje tűzként ég a csontjeiban, és szólnia kell Istenről, szólnia kell Jézusra. 17. es vers. 17. Nap mint nap vitázott a zsinagógákban, a zsidókkal, és a hozzáig csatlakozott Isten félőkkel. A fő pedig azokkal, akik éppen ott talált. so he was in the synagogue with the Jews and a Gulf fearing as well as in the marketplace day by day with those who happened to be there. az evangéliumot. Lehet, hogy az volt a terv, hogy vár, amíg megérkeznek a társadalmak. De most nem tudott várni, hirdette Jézus. Ezen his was to rámutatott Jézusra. Nem kellett sokat várni, hogy a filozófusok halljanak párról és körégyűjjenek. 18. Néhány epikureus és stoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek azt kérdezték. Takarhat ez a pecsegő mondani, mások ezt mondták. Úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a Feltámadást hirdette. A group of um, Epicurean and Stoic philosophers began to dispute with him. Some of them asked, "What is this uh, bebbler uh, trying to say?" Others remarked, "He seems to be uh, advocating for gods. He said uh, this uh, because Paul was preaching the good news about uh, Jesus and the resurrection.: Paul had a, a tough audience. In Great name és itt két ellentétes filozófiai irány is szembe kell nézni. And he had to face two types of philosophy. A filozófiának a Ma is ismerjük őket Szkolát és még ma is olvassák az amit ők írtak. We still know them and we still Kik ezek az emberek? Epikureusok, stoikusok Az epikureusok egy olyan irányzat volt, akik magukat materialistáknak hallották. The Epicureans told about themselves that they were um, preaching materialism. Ateisták voltak, talatták a, Isten létét. They were a faith and they um, denied the, the existence of God. Az életükben az volt a cél, hogy az élvezetek legfelső fokát elérjék. And their, their aim was to get the, uh, to reach the, the highest uh, pleasures. Úgy, úgy gondolták, hogy az atomok, amik a világot alkotják, azok mindentől fogva vannak. They thought that the atoms that um, és azoknak a véletlenszerű találkozásából keletkeztek a dolgok. Úgy hangzik, mint az evolúció. Ennek az alapnak az eredménye az volt, hogy nem volt az életüknek célja. And the result of it was that, that their lives had no aims. Nem volt oka a létezésüknek. There was no reason for their existence. Nem volt felelősségük, nem volt ugye aki őket számon kérje, ugye nincs senki. have responsibility and there was nobody to, um, to give an account and there was no god in their. Számukra head. nem volt ott abszolút igazságok. For them the, there were no absolute truth. Ahol alatt nem várta őket ítélet. There was no judgment after death. Nagyon hasonlít arra, amit ma az emberek gondolnak. És uh, really um, similar to what people think nowadays. Az eredménye az volt, hogy saját természetükben hogy nagyon inkösz pontuak voltak mindent, az a cél szolgált, hogy ők boldogok legyenek. And the result of this was that the center of their lives was themselves, and everyone and everything was serving their pleasures. Az erkölcsi norma az volt, hogy minden szabad, amíg ez nekem boldogshagytokos. They said that everything uh, is allowed till um, It gives me joy, pleasure. Mennyire hasonlítom a világot? The They were the a of the Greek. <laughs> um, amikor a nekik Jézust, a feltámadást, az ítéletet. Hogy zavarhatja -e ez őket? <laughs> and when Paul arrived, he full arrived preached Jesus, the resurrection and and the judgment and, um, Really Eredet, hogy van egy Isten, aki számon kéri az életüket rajtuk. Erre a azt aki hogy ki a a másik Ki a másik irányzat vagy kik a másik irányzat a az emberek boldogságát kérdették, hogy az ember legyen boldog. De ezt úgy érheti el, hogy összhangba kerül a természettel, az univerzummal. And you can reach this happiness by being in harmony with, with nature. Meg kell szabadulni a külső világtól és a belső világot kell harmoniába hozni, harmóniába hozni. Akik have voltak nagyon fegyelmezett életet éltek. And those people who belonged to this stoic philosophy they were really, um, uh, discipline. Discipline. Nagyon büszkék voltak. They were really proud. Megnőtt az egójuk És elérték azt, is hogy nagyon érzéketlenné váltak, ugye próbáltak a külvilágot kit eltávolítani, Ezért nagyon érzéketlenné váltak, olyanok mint a farizeusok. By, uh, really like Ők nem tagadták Isten létét. Ők panteisták voltak, mindjárt elmondom mit jelent. Azt mondták, hogy Isten mindenben benne van, és minden Isten. Fatalisták is voltak. They were the, the, um, people of fatalism. Azért mondom el ezeket, mert nagyon sok ember ma így gondolkodik. Azt mondja a fatalista, hogy a döntéseinktől függetlenül dolgok megtörténnek velünk. Magyarán a bűn, az nem számon kérhető. Az ő gondolkodás módjuknak is az volt az eredménye, hogy nincsen az életnek célja. Valószínűleg ez okozta, hogy a két legelső vezetőjának az irányzatnak öngyilkos lett. Tragikus. az epikusok epikureusok azt mondják, élvezd az életet the stoikusok azt mondják viseld, az, viseld el az életet Mind a ketten kiformáltak magukban egy gondolkodásmódot És thought them had a the, the special way of thinking. Az, a Biblia istenét adja nekik hogy megmutassa azt, hogy Jézus Krisztusban hitáltal van bővöködő élet. A görög mitológiában rengeteg isten és istennő van. Ha ismered a történeteket, nagyon sok köztük a rivalizálás. Küzdenek ezek az Istenek egymással. És az ambícióik, vagy az érzéseik, meg a céljaik inkább hasonlíthatók emberekhez, mint Istenekhez. Ezek az emberek, amikor hallgatják ki, Hallgatják Pál beszámolóját, hogy arra az Istenről, akit mi ismerünk, gúnyolják érte. Know, Mások meg azt akarják, hogy mondjon még dolgokat. Ez egészen érdekesnek hangzik. Well, so Megfogják és elviszik az Areos és elviszik az Areos Pagosz. 19. verset olvasom. 21 magyarul. Ekkor megfogták az Eros Pagoszra, vitték és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint hallottunk, Idegenszerű gondolatokkal hozzakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Elviszik a Párt, Aténak a fellegvárába, ahol álltak a templomok. A vének ki akarják hallgatni őt, hogy mi ez az új tanítás, amit te hirdetsz pár. Az ő felügyeletük alatt történtek a városban tanítások. He took of the, the of the city. És ki akarják vizsgálni, mi ez az újság? To, um, or what is this new... A görögökre óriási hatása voltak az új dolgok. Were by new Nagyon érdekelte őket minden ami új. They were in that was new. Ami új volt az vonzó volt. The new things were attractive to them. Csak úgy, mint ma. Just like today. Nagyon sekélyes az az élet, ami ezen az alapon működik, hogy mindig csak az új kell, mindig csak az új kell. Ez a szó, hogy trend, ez nem olyan régóta létezik, szerintem így a közhasználatban, ma meg minden trendi, valaki ilyen, valaki olyan, másnak már másmilyen, az újdonságok mozzák az embereket ma is the expression trend or being trendy is not an old one and nowadays everyone wants to be a uh, trendy and and um, one day you are, who you are and the next day you're someone else. Maga gondolat hogy az ember újra vágyik ez nem új dolog. but uh, the idea of um, uh, desiring something new is not new hmm. azt mondja a prédikátorok a könyve hogy nincsen újonapolat é de nem nably new one under the sun. Csö Ketűt Timóthus 37 is olvassom nektek. 2 second Timothy 3. Ketűt Timóthus 3:7. Haban. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sosem ismerik meg. Vannak emberek, akik mindig nyitottak új dolgokra, de semmit sem fogadnak el igaznak. To be az én környezetemben truth. is sok ember így gondolkodik. I have, um, many like me. Azért akartam erről a részről ennyit beszélni, hogy lássátok, hogy szükséglet van, akár csak akkor, hogy Aténban, ugyanúgy ma is, hogy mi hirdessük Istennek az igazságát. I wanted to talk about it this much so that you might see that um, there is still a need to preach. This is a necessity. And the needs are the same. Paul a mesteri beszédet fog tartani. Paul is going to be an excellent. Speech. Ez a beszéd nem hasonlít a többi géredetésére, amit látunk az apcával. And this speech is not similar to what we see in Acts. 22. és a 23. verset a Pál ekkor kiállt az Arályosz Pagosz és így szólt. Ateni férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embernek látlak titeket. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam ott olyan oltárt is, amelyre az volt írva, felírva. Az ismeretlen Istennek. Aki tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az zsidóknak, amikor pár prédikált, ő az Ószövetségben kezdte, elindult az írásokból. Ezek az emberek nem ismerik az írásokat. These do not the Elindul onnan, ami számukra ismerős a vallás. So he when they are with, and that is a korabeli útleírók azt állították az aténiekről, hogy ők voltak a legvallásosabb emberek a világon. Their writers of that time they um, said of the people that they are the most religious people. Róluk, Pál hogy minden tekintetben nagyon vallásos emberetnek láttak titeket. Ez nem búknaksántapá. No, for you are very religious, it's not a a point of a kapcsolódási pontokat ezzel a hallgatósága. De is a trying to get the of with people. hogy megmutassa nekik az urat. Amikor bejárta a tént, látta a sok-sok bálvány, talált egy oltárt, amire az volt fölírva, hogy az ismeretlen Istennek. He a görögök annyira féltek, hogy esetleg kihagytak egy Istent a sokból, hogy, és akkor nem tisztelik, hogy inkább csináltak egy oltárt az ismeretlen Istennek, és úgy imádták azt az Istent. Pál ezt az alkalmat ragadja meg. Én őt hirdetem nektek. a God that they don't think about, a that they négy an fog to kijelenteni. Arra bátorítanak, hogy ír le ezeket, gondolkodj ezeken. Ezek azok a dolgok, amit szerintem ma is hangsúlyoznunk kell. Az első, 24. vers. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki a mennek és a földnek ura, nem lakik emberkéz a templomokban. Ez az ige vers rámutat arra, hogy Isten a teremtő, ura a teremtésnek. Rámutat Isten nagyságára. Ugye az epikureusok azt hitték, hogy a, a dolgok csak úgy előálltak, mint az evolúció. The that the just a sztoikusok meg úgy gondolták, hogy minden Isten, az univerzum lelke Isten. Pál meg azt mondta nekik, Isten teremtett itt mindent. Said, Isten teremtett titeket, mint És ez az Isten úr a teremtése felett. Nem része a teremtésnek, ő teremtett mindent. He's not part of the creation, because he created everything. És itt azt is mondja, hogy sokkal nagyobb bármi, mint ember kéz alkothatna, sokkal nagyobb, mint amit egy templomba bele lehetne tenni. by Ez az Isten egy szuverén Isten, nem emberek irányítják. This God is a sovereign God and he's not by ö, ö, ö, Végtelen sokszor a keresztények is uh, alkotnak egy gondolatrendszert, alkotnak egy gondolatot, amiben próbálják Isten belezárni. Many a fejünkben in which lekorlátozzuk Istenet. És bezárjuk ebbe Istenet. De close azt asszony, hogy nem lehet Istenet bezárni ilyen alkotta dolgokban. But you Hogyha te olyan ember vagy, aki így próbálod leszűkíteni Istent? If you are a people who, if, if like someone who's trying to pull boundaries around God? Eléred azt, hogy Isten nem fog tudni meglepni téged? Then you get to the point when, uh, God uh, is not able to, to surprise you anymore? Nem tud téged? He cannot amaze you anymore? Nem tud megdöbbenteni téged? He cannot shock you anymore? Azért mert nem engeded azokat a dolgokat látni. The, uh, Isten végtelen. Is Lehet, hogy már van egy megértésed arról, hogy mennyire szeret Isten még annál is sokkal jobban szeret Lehet, hogy azt gondolod, hogy Istennek olyan sok a kegyelme nekem. Has, uh, so Isten még sokkal több kegyelmet tett félre neked hogy so Isten szent, és az ő igazsága az óriási. Like is his truth is amazing, Isten annak az, az igazság, ami annál is nagyobb, mint gondolnád. The truth of God is even Mindennyiunk előtt óriási lehetőség van, hogy még jobban megismerjük őt. Mindennyiunk előtt. Veszélyes az, amikor előre definiált dolgokkal közelítünk Istenhez. Ugye, meg már tudjuk, hogy kicsoda ő. Hát így fog viselkedni. It is dangerous to go closer to God with determined thinking that we know we expect God to behave in a It was a case a görögök, akik úgy gondolták, hogy hát az imposzási templomainkat hát ezek istenek beleférnek, ott áll a szobor a templom közepén. And there were these Greek people who thought that they had this great temple and and God can be um uh, closed into the temple. De nem mi formájuk istent. But it is not us who can shape God. Az ember nem tudja megváltoztatni istent. Ő formál minket. He is shaping us. És az a legjobb, amikor megengedjük, hogy Ő formáljon minket. Az a vágyam, hogy mindannyian a Biblia Istenét ismerjük meg. God Isten megismerhető. Uh, Mindazt megismerhetjük, amit kinyilatkoztatott magáról. We can know about him that he about azt írta a Zsoltáros, a Zsoltár író, hogy Színed elé járulok, Uram. In Psalms 20. Zsoltár 8-as igazás. Járuljatok színem elé, mondja az Úr, színed elé járulok, Uram. Vagy a 8-as igazás. Psalms 20. 7-as igazás 8. My heart says, If you seek his face, your face, O Lord, I will seek. Ezért... Jó, ezért fontos, hogy keresd őt. Hogy keresd az ő arcát. Hogy lásd, hogy ő milyen. So like. Hogy ne te formáld ki az Istenedet, hanem ő formáljon ki benned. So girl, 25. vers, az a második. 25, that's the thing. Isten nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint a hiányt szembenne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Istennek a jósága a második dolog, amiről szeretnék beszélni. Isten lehet hogy óriási. God might be great, de nem túl nagy ahhoz, hogy törődne az emberre. But he is not too great to take care of man. Isten, egy fontosak vagyunk. Because we are important to God. megdöbbentő, hogy egy ekkora Istennek egy, egy porszemszerű ember miért olyan fontos ha uh, like uh, uh, azt mondom, hogy Isten jó If I is akkor nagyon sok mindent jelenthet ez nekünk hiszen a maga a szó jó az különböző értelmet takarhat nekünk de a Bibliában azt látjuk, hogy, hogy Isten úgy jó, hogy jó dolgokat tesz velünk, hogy megáld minket. És hogy kedves. And that he is a kind. És nem a mi akaratunkat keresi, hanem a maga akaratát valósítja meg az életünkben. Ezt jelenti a jóság. Ő Isten, could, neki nem kell emberi segítség. God, does, uh, ő az emberek dicsérete nélkül is felséges Isten. He is the almighty God without the praise of the people. Amikor mi dicsérhetjük Istenet, az egy kiváltság. We praise God, it's a privilege. Mi nem teszünk Istennek szívességet azzal, hogy dicsőritjük őt. Sőt, az angyalok a mennyben, örök idő óta dicsérik őt millió és millió számra dicsérik őt nappal Ahhoz képest a mi dicsérítésünk szerintem béna that, nem, a, nem a talentumaink miatt hanem még nem értjük annyira Istent még nem látjuk őt annyira és amikor följöttünk a mennybe, és látjuk őt úgy, ahogy az angyalok, úgy fogjuk dicsérni őt, mint ők. Leborulunk és kiáltjuk, hogy Szent, Szent, Szent az Úr. Minél jobban láthatod, hogy ő milyen, annál méltóbb a te dicséreted is lehet. The more you see him how he lacks the, the more your praises um Minne jobban láthat, milyen jó. Annal őszintév lett a dicséretet Istennek. The more you see how good is God the the more your praise is. Um, a Római levél azt mondja, hogy Isten jóságága megterítésre ösztönöz. Római? igen. In a Romans we see that the goodness of God uh, leads to repentance. Prána nem mindenkit Két dolgokról beszéltünk eddig. Beszéltek az embereknek Isten nagyságáról, és Isten jóságáról. De előtte legyél biztos, hogy te magad ismered-e Isten ezen a két területen. Nagyon hálásak lehetünk, mert ő ad nekünk életet. We can nekünk mindent. He gives us ő adott nekünk egészséget. He us ő adott nekünk két szemet, hogy lássunk. He gave us the eyes to see. Ő adott nekünk lábat, hogy járjunk. Us, um, ő adott tetőt a fején fölé. And he provided roof over our head. Hálásak lehetünk a helyett. So we can be for, um, his... Az igen azt mondja, hogy legyen a háladásatok egyre gazdagabb. 26. tovason 29. ez a harmadik pont. The is the verse, uh, 20, um, -29. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, akit tapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyiküktől sem. sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogyan a ti költőitek közül is mondják némelyek. Bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A harmadik dolog amit szeretnék kiemelni nektek, az hogy Isten személyes Isten. The third thing that I would like to emphasize is that God is a, um, personal. a personal God. Isten nem távoli, hanem Isten közeli. He's not far away, but he's near. A görög istenek voltak olyanok, akik távol értek az emberektől. The, the gods of the Greeks were who lived far away from people. Nem törődtek az emberekkel. They didn't care of people. Itt azt mondja a Pál, hogy minket Isten egy vérből teremtett, egy nemzetség vagyunk. Paul Nincsen különbség nemzet és nemzet között. No nation nation. A görögök sokkal többre tartották magukat a többieknél. Greeks, uh, ezt biztos nem örültek, amikor Pál ezt mondta neki. So Paul... De azt írja itt az ige, hogy egy vérből teremtett, hogy lakjunk az föld egész felszínén, meghatározta azt, hogy hol élünk és mikor, azért hogy keresjük Istent. from one man he made every nation of men that they should inhabit the whole earth and he determined the for them and places where they should live. Isten megismerhető. Ezért azt mondja, hogy az itt is, hogy keresd őt. So the, the verse here to seek him, after... Isten nem véletlenül tett téged ebbe a korba, ebbe a nemzetbe, ebbe a városba, ahol most laksz. You here to this town, to this by Itt azt olvasjuk, hogy ő rendelhet el az élőhelyünk idejét és határait. He will Teljes bölcsességével tudta, hogy most, ezen az idő, ezen a hely az legalkalmasabb arra, hogy keressük őt. This this to, to Itt van a legnagyobb esélyünk rá hogy őt, hogy megtapasztaljuk őt. Nem tudom, the greatest chance to, to egy a hogy mi lett volna ha a középkorban élek.: Have you hogyha lettem volna akkor vagy Aténban. In, in Rome or in Athens at that time. Ezekkel jó játszani, de a lényeg az, hogy Isten téged ide helyezett, azért, hogy megismerd őt. Is it, is here, so Nem én döntöttem el, hogy mikor születek meg. It me Pál itt két költőtől is idéz, uh, from, uh, to, uh, writers. akik alátámasztják ezeket a bibliai igazságokat, amiről ő beszél. Who the, the Bible, uh, the he uses. utána a 29. így kezdődik, mivel tehát az Isten? And verse 29 uh, starts with therefore since ez a konklúzió mivel tehát? This is the conclusion therefore. Mivel tehát Isten nem a, Isten a maga képmására alkotott minket? Are God's nagy hiba we Nekünk Isten a saját képmásunkra formál. a A görög mitológiában az isteneket emberek formálták. Ezért hasonlítottak annyira az emberekre. That's why they were so similar to men. De a mi Istenünk nem hasonlít az emberekhez. Mi hasonlítunk rá? And we are similar. Ő alkotott minket a maga képmására. He created us the image of És utána a bűn megrontott minket. And after that uh, I've um, De, uh, De ott a lehetőség, hogy ismerd meg őt. a negyedik pont az a, a 30 to hogy a 34 a a Tudatlanság időszakát ugyan elézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Ezért rendelt egy napot, amilyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkeresség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonságot adott mindenki előtt az által, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolottak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatjuk erről máskor is. Pál után eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dionizos is, egy Damaris nevű asszony és velük együtt mások. A negyedik pont az, hogy Isten a megváltó. A hogy Isten egy kegyelmes isten. He is a God. Évszázadokon keresztül, ahogy itt olvassuk, évszázadokon keresztül türelmes volt az emberekkel. Was, um, isten türelme Isten szeretetéről beszél. He was a and his about his love. De a rendelt időben elküldte Jézust. És Jézus kinyilatkoztatta az Istent az embernek. És azt, azt mondja itt Pál, hogy mivel elküldte a fiát, ezért mindenkinek itt az ideje, hogy térjen meg. His his son, ő az, aki eljött, meghalt és feltámadt. Is came, aki meghalt az emberek bűnéért. Hogy ne legyen már akadály ember és Isten között. So there be no boundaries between God and Ezen gondolkodtam ma reggel, hogy Isten milyen türelmes volt velem, 19 évig, amíg én nem is foglalkoztam vele. Mielőtt megtértem, én nem kerestem Istent. Nem Isten akarata szerint éltem. Nem voltam méltó a szeretetére. I was not of his Most sem vagyok az. I'm not even De Isten türelmes volt. Tudnál valakivel 19 évig türelmesen várni? Uh, you wait for someone, um, for hogy egy döntést meghozzon? 19 évig. Mással 60 évet vár, mással 80 évet vár Isten. Azért, hogy megtérhetsem. So say, És amikor valaki elvész, Isten szíve megtör, az, megtör azért az emberé. Even someone is lost and breaks the heart of God. Isten türelmes. God is patient. És ebben megnyilvánul ez a szeretete. And he his love. És megmutatja az kegyelmét is. And he his grace. Isten ki akarja önteni a kegyelmét. He wants to pour out his grace. És azért fogja vissza az ítélet eszközeit, hogy gyakorolhassa a kegyelmét. And he he keeps de itt Pál elmondja azt, hogy eljön majd az ítélet ideje. Eljön majd az a nap, amikor az ember számot ad a vétkeire. a Ha te ma Krisztusban vagy, nem kell félned az ítélet napjától. Hogyha rendben van a kapcsolatod Istennel, akkor nem, nem fog számunk érni kérni Isten a bűneid miatt. If uh, your relationship with God is in the right place, then he oh, nem fog. Akkor nem fog okay. that he will not um, make you to give an account of, of. of uh, because of your sins. Nem minden bűnleted Jézus levettette. Because he took all of your sins to Jesus. De hát szója azok azok, akik nem ismerik Jézust és nem a megváltojuk. Well let me speak to those who do not know uh, Jesus and he is not his savior. Nem tudod, year. hogy mikor lesz az You don't know when this day will come. Amikor az utolsó napod van. When um, that is your last day. Amikor majd számot kell adnod az életedre. When you need to give an account of your life. Lehet, hogy úgy állsz, hogy Isten türelmesen vár, akk még nem térek meg. You might think that, well, God is patient and I'm waiting, I'm not getting saved. Amióta Jézust elküldte az Anya, itt van az idej a megtérésnek, és nem holnap, hanem ma van az üdvességi napja. Since the Father sent Jesus. Hogyha nem adta át az életed Jézusnak, akkor fogad be őt ma és kérj a bocsánatot a védkeidre. Tapasztald meg azt, hogy Krisztusban Ő elfogad téged. That in Christ, he you, ő, ő szeret téged. He loves you. Ő megbocsájt neked. megajándékoz a lelkévá elpecsétel téged az örökké valóságra. Amennyben. Nektek is szólok, akik ismeritek Jézust. Ezeket ne csak tudjátok, hanem éljétek is. Olvassuk az Ephésus egyet és látjuk, hogy mindez miénk Krisztusban. Tudjuk, hogy a miénk. De vajon éljük-e ezeket? Emlékezzetek erre a négy a és gondolkozzatok rajta. Remember these four things and think about it. Isten nagysága. Um, the greatness of God. Isten jósága. The goodness of God. Isten személyes Isten. The God is a personal God. És Isten kegyelme. And the grace of God. Ezek azok a területek, amit Pál el akart mondani az aténieknek. These hogy ne abba az Istenbe higgyenek, amit ők formáltak. Ez a beszéd nagyon furcsán ér véget, nagyon hirtelen ér véget. Elkezdenek pálon gúnyolódni, néhányan pedig azt mondják, hogy igen, tetszett, néhányan meg megtérnek. They started to mock him and, um, there are some who says it was okay, I, I liked it, and some of them got saved. Amikor a feltámadásról kezdett pár beszélni, azt mondták, hogy jó van, pár, most már most talán ennyi elég lesz. started to talk about resurrection, they told him, well, it be A görögöknek a feltámadás gondolata nem sokat ér, nem tudták azt megemészteni. The Greeks didn't really like Ugye ők hogy nem lesz számunkkérség? Because they believed that there is a Istent mit érdekli, hogy ők hogyan éltek? Ez ma is egy drámai dolog, ami a szembe kell nézni minden embernek, hogy az ember felelős a tette uh, uh, Mi fér bele a te Isten mi az, ami már nem fér bele a teisten? <gül> <gül> Csak tagadni tudom, emberes What is that your image of God can bear? A görögök nem tudták befogadni a feltámadást, de a mondták, hogy jó ennyi elég lesz. The Jews could not accept the, the thing of resurrection, so they told Paul that it's enough. Keresztényként is tudjuk ezt csinálni. And we can do the exact same thing as a Christian. Ó, Isten azt akarja, hogy tiszta életet éljek. Oh, God wants me to live a pure life. De hát, Isten kegyelmes. Ezt a gondolatot helyesegessük félre, hogy szent életet kéne élnek. Nem fér bele a tiszta élet a mi világképünkben. Uh, um, the, the Vagy, egy dolgokat ki kéne tennünk az életünkben. Át, mire kitenni azt? Rendben van ez így, Isten türelmes. Ezért kérdeztem, hogy mi fér bele a te Isten képedbe. Kihívás el és intézlek, hogy imádkozz ezzel a négy dologgal kapcsolatban, hogy Uram, taníts meg arra, hogy mi ez a négy Isten nagysága, Isten jósága, a te személyességet és a kegyelmet. Mutasd meg, hogy mit mond az ezekről a dolgokról. Sokszor vádolják pált emiatt a beszéd miatt hogy nem beszélt a keresztről nem idézte az Ószövetséget, mintha egy el, elpocsékolt beszéd lenne Pál, um, uh, paul is accused of not, uh, talking about, uh, the cross and they this speech as a, as a speech of Pál, hol vannak a megtérők Béreában, tessalonikában sokan tértek meg itt meg alig and uh there are those who got saved and in be uh, running that's all like i know many of them got saved and um we don't see it happen nagyon vesélyes egy, egy üzenetnek a tartalmát a hatása alapját it is dangerous to um to um see a speech after it's um Ha így nézed a dolgokat, akkor jeremiás élete egy kudarc, mert senki nem tért meg jeremiás igyegyedetésére. Akkor Jónás meg egy élete meg egy óriási siker, mert ő elmondott egy mondatot és mindenki megtért. A he, uh, a a De nézzük az életüket, micsoda a különbség. Tegnap voltunk evangélizálni. Páran, akinek adtunk lapot, dősen összegyűrt és a földre dobta. Értékteleníti ezt a szolgálatunkat ez. Értékteleníti ezt a szeretetet, amit mi akarunk adni nekik? Föladod-e miatt, hogy ezt látod? Egyáltalán nem. Nem emiatt vagyunk ott. Pál nem amiatt volt ott, hogy ezrek és ezrek térjenek meg. Ha egy ember megtért Isten szemébe, ez már egy óriási dolog volt. De ha egy se tért volna meg, Pál akkor is hűséges volt ahhoz, amire hívta Isten. Hadd mondjam azt, hogy a te felelősséged az hívőként, keresztényként, hogy ismerd meg Istent és keresd őt. És you És az az Isten nyilvánuljon meg az életedben aki, aki Isten you life, is Néha nehéz hallgatósággal kell beszélnünk, mint itt Pálnak nagyon okos emberekkel volt körülvéve. Sometimes you, um, you need to talk to a tough, uh, audience because they are so small. És az ilyen embereknek, amiket mondunk, bolondságnak tűnik. Men, um, be, um, fulis, fulis. De az üzenetünk lényege ugyanaz, Jézus és a feltámadás. But, um, the, the main point of our message is the same that, that Um, Jesus and föl nektek az 1 Korintus 1. egy pár igével, szerzőzárunk ma. And let me read a couple verses from 1 Corinthians chapter 1. írta ezt 1, a 25 ig magyarul. And Paul wrote these things 1 uh, Corinthians chapter 1 from verse 18 but until verse 25 and mm -hmm. please read it on your own. Mert a keresztről szoró beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs, hol az írás tudó, hol a világ vitázója? Nem tette bolondsága Isten a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítsen hívőket. És miközben a zsidók járt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. De magunknak, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Ezek nagyon bátorító igeversek minden jónak. Erről kell beszélnünk. Azt, amit egyesek bolondságnak tartanak. Some, um, Mások megbotránkoztatónak. Uh, egyesek összegyűrik, amit mondunk és földre dobják. De lehet, hogy néhányan megtérnek. Isten ereje. The power of God. A Jeremias 23, 29 azt mondja, hogy az úr olyan, mint a tűz, mint a sziklazúzó pööröi, ami a legkeményebb embert is fel tudja puhítani. Jeremiah 23, 29. It's in Jeremiah chapter 23, verse 29, which says, It is not my word, like fire, the Lord, and like a hammer that breaks a rock vidd Istent a magad a tényjába add Isten a kemény szíveknek is bízd rá az eredményt Istennek um, de az egyik dolog ami ma engem reggel szíven ütött hogy, hogy muszáj ismernem őt muszáj Őt. Akarom ismerni őt. Szeretnék többet tudni róla. Szeretném az ő arcát keresni. Nem szeretnék megállni, itt szeretnék még többet tudni. Nem akarom egy dobozba zárni. Remélem ez a vágyat te szívedben is. is well. És hogyha 30 éve vagy keresztény, még sok van ha if you're, uh, uh, being a Christian since 30 years then you have a lot of things ahead of you. Úgy érzed, hogy már ismered Istent. akkor még semmit sem ismersz. If you think you know God then you don't know him at all. Ismerjük meg őt. Let's get to know him. Hogy méltó legyen a dicséretünk neki? So that our praise would be worthy of him. És hogy tökéletesé legyen a szeretetünk iránta. And our love would be perfect toward him. Drága, mennyi értyen köszönjük, hogy közöttünk vagy. A Jézus te a gyülekezethez közel állsz. Látjuk a jelenések könyvében. Ott sétálsz a között. You are walking, um, uh, around, uh, the Uram, azért imádkozunk, hogy uh, hogy téged. Hagyja az az imánk, hogy ad nekünk Jézust ma. Hogy növeld prayer is that you might give Jesus to us today. Hogy meg, a mi megértésünket. And increase our comprehension. Segíts meg és felismernünk, hogy dolgokat rosszul láttunk. And, and realize that there were things that hogy Megengedjük neked, hogy újra megdöbbents minket azzal, amit te vagy. And we will let you, uh, to, um, Amazed us by who you are. Uram, te lenyűgöző vagy. Because you are amazing. Te végtelen vagy. And you are eternal. Köszönjük a nagy szeretetedet, Thank you for your great love. minket a keresztön. By our, us on the cross. Uram, szeretnénk ezt az életet neked élni And we want to live this life to you. Szeretnénk bizonyság lenni másoknak is. And we want to be testimonies to others. Uram, használj minket. Használj minket már most ezen a helyen, ahol tartunk. Köszönjük a kegyánat, Uram. Imádkozzunk a lélekért is, hogy betöltsön minket. Azért a lélekért elvezet minket az igazságra. Kérlek áld meg a gyűlökezetet. I church. a dolgok, amivel küzdenek és nehézségeik vannak, hadd tudják odavinni oda So that they might be able to, to uh, leave those things they are struggling with. Uh, is, akik nem tértek még meg. And I pray for uh, uh, Uram, hogy te vond őket magadhoz ma. you draw near to, to hadd adják a szívüket neked. Then give, uh, you their hadd I nevezzenek téged úruknak. And uh, call you. És hadd vallják meg a bűneiket nekem. A te nevedben Jézus. És valóban méltó vagy minden dicséretre. Ámen.